قرآن مختارم عوردن کو دمو علانہ کاری شپیولا صحیح دا درس قرآن دا آج نمبر کے سٹھ جب مقام توتال ہے سر جمعات کے فتائیس او 24 بیس چین دوازار گیارے کے شعر ہے ددیل ملائی تو پتہ ایسا تائی اشاعتی سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 او دیم جوز لا خیر کم ده منا کول بکید د مسلمانان علی المنکر اد نارواونه منکر څه ته وي مخالفه کتاب الله او سنت رسوله د محمد صلی الله و سلم او د الله د کتاب نشکما عقیده کم عمل خلاف ته د مسلمانان بداغینه منکر کوي بعضی مفسرین د معروف معنا توحید کوي بعضی مفصلین ده منکر معنی شرک کئی نو ده دی معنی صدا پا توحید ده اللہ بحکم کئی نو شرک نو بخلق منی کئی نو دائی پا آغا خیر که اعلاج حضون را واغستو او چد جوز توحید ده او چد ناکار جوز شرک ده فنید ده پوشوی او کنکا چرته تفاسیر گوری او اغیی معنی کڑی توحید او شرک نو تب آغا چیده بلشید امر بنا کئی ننه ده در تاغوچد جوز راواغستو ادا بلی در تدلان دی جوز راواغستو شرکو پنی ده پوشوئی اینور ده معروف نسیدی تمام ده شریعت جایز کارونا او تمام ده منکر نارواد کارونا بیداد شرکیات رسمون رواجون توحید او سنت پا داقی با حکم کئے او کفر شرک رسم رواج بیداد پر رد کئے دیخل کو تالا سوئی و اولائک هم المفلحون دی صفات و علل خلق اومدی دی کامیابی دل کی امر بل معروف کای نه عن المنکر نکای نو خیر کار دے خو نیم گڑے او که نهی علی المنکر کای امر بل معروف نکای نو دا خیر کار دے خو نیم گڑے کار کول پکار دی پورا کار کل پا امر پر رواو با ام که احنای با دونا منی کل ام که چی دا قرآن کتا گوری دا امر د دعوت که نو یو بل سر تردی دی نو پا دوارو با عمل کول غوری خواه نو علاقه با کوری یو که یو خیسائی که احنای. قبل که یو خیسائی که رو دا بلا کل پا کار دی و اولائی که هم المفلحون در خلق ده کامیابی کامیابی دن کی و لا تقولو مکی گئی کل زین پشاند آقال کو تفرقو چی ڈلی ڈلی شویو و اختلفو اختلاف کرو من بعد ما جاہم البینات پستا غینا چراغلیو دی د دلائل و اولائی که در خلق لهم عذاب نزویم دی لرد عذاب لوی کلا يوم سبين بي وجوهن بي وجوهن سبين چه ما طغرا ثبيل ذو تشبيل باي وجوه الزلمه كنا وتسود ذور باي وجوه الزلمه كنا سبيل ما كنا لكا چه امر بالمعروف نه عن المنكر کي تور ما كنا چاي چه ضد مخالفت کي سبيل ما كنا بده اهل سنت والجماعت تور ما كنا بده چاي للمبتدعين والمعتزله والروافض شي يقالو يوم نادى دا اهل سنت والجماعت جلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن و سنت پا هر خبر که تابیدی ندیتا اهل سنت والجماعت وی دا دای مخونه بس بینی اطور مخونه والا کفری کرده ده شرکی کرده ده بدعات کوي دای مخونه بطوری فا اما اللذین آرچ آخلک ده اس ودد چی تور مخونه دا دی دوجه د کفر شرک بدعات را سمروائیدنا وی بورتا کفرتم تاسو کفرکو بعد ایمانکم رسول دی را راણો استاد ناول دیو مناوسن مانی فذو قلا عذاب اسکه عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دا چې تاسو انکار کو او عمل الذين ارجعقته يبضت سپندي وجوه ما كون داгай اهله سنت والجماعت یوه مانا دا مفسرین وکړیلا قران او سنت په سراوال دي ته اهله سنت والجماعت وی یو دای چې ځان ته اهله سنت والجماعت وی او د اهله سنت والجماعت کارونه لګی رداسه دې ځان ته وی لنه اهل سنت والجماعت وې قران او سنت کې چې سديغه کوي قران او سنت چې د سن منه کړې هغه نه ځان ساتي اداي ته په عمل عقیده کې ونی نه دي ته د سنت والجماعت وفاق اګه ځان باندې لګې او دلان دی بل څه پراتی زه دې ګور نه ده کا ففي رحمت الله وې باغې پر رحمت الله کې هم دای بافیه پر رحمتونو کې خالدون امشئ تلکا دا آیات الله دلائل د الله دي نقلوها لولې مونږ دیلره عليك پتا بالحق دالاستلزم پر اختیادي وملاو نه الله یریدو اراده کول کې ظلم د زیاتی للعالمین په انسانانو پر یاد او ولله ما فی و ما فی الارض مساله توحید و اثبات تقابات خاص الله رضی اغا چې براس اسمانونو کې اولاد دی پزموکو کې دي و الاله ترجو خاص الله توا واپس کوله بشټولی پیس بیا خورا دا امر بالمحروف او نا یعنی الملکار خلق وی تبلیغ نشتے اولی نشتے وی. تا قرآن ویللے کون تم یای تاسو خیر امتن غورا دا تولو متنونا ما یو مانا دادا خوا غورا دا تولو متنونا غلی اغجت لنناسو حکارا د دا د دا د دا خالکو. پس غورا یی تا نورونا بالمعروف زک غورا یی چې تاسو امر کوي پرواو موافق د قران او سنت او تنعو ناسک غورا یی چې تاسو من کول کوي خلکو را علی المنکری دا خبره نشته د قران او سنت نه خلاف د پغام او قاعده سیاست کی وتؤمنون بالله اهم جز ده د که عمر بالمعروف او نا یعنی المنکر که او ایمان دی پا اللہ لینو اصحاب بستی و تؤمنون بالله او ایمان ساته ای همیشه پا اللہ باندی دویمه مانا کنتم کنتم تاسو خیر امتیم غوری ایپم دی امت کی اخرجت انلاسو خواہکارکریشیوی خلکو لرا ولپ دی کی غوری ای کم علماء تأمرون بالمعروف کم خلق چی حکم کئی درواو و تنهاونا منکول کئی عنی المنکری دروا نارواونا و تؤمنون بللہ اتاس ایمان را علی پاللہ انزکت تاسو غوری ای ما کسی در دول اومتون نغوری اوست تاسو زان لا پا افلا دا اومت غور دی پس غوری پسغوری. دا خبرې تا تاسو کشته الغې غور تغی پور کو لی کتابو ته ولاو امانا کچريمان رالو ل کې هل کتابلی کتابو ل کا دا ایمان راړو خیرله هم غه د لره میلو ممنونه تقسیم هل کتابو کوي ځل په ل کتابو کې ممنان دي اک سر همملفاسي قون ا زیاتلی کتابونه کاذران دي. لن يضركم كيریا غي نقصان نشي رسول تاسو تا الا عذاب مگر دخلي بدرات دو تخلي په در په ليغيایرو نور څه دي ها آل كتاب جغلک ای تاسو راي ولکو الادبارا شاګاني ثم لا ينصرون بیا بدا غيم دانش کوله ورې وخت وهل شي و دې علي پدئي از ذلت اس پکوالي اينما مگر سقطوالي بيقيني بحبل چ مونګوليو لګي فراسا من الله اذا الله ولک حبل تاسو مخه وي او تصريو بحبل الله ولک ل اسرائيلو بچاو د علت نه با په دې صورت کې چې الله په کتاب باندې مونګولي ولګي یا ایمان راړي یو صورت د بچاو د تېدارې اته وحبل من الناس کې ایمان نه راړي امنګولي ولګي دې پر اساس د خلق خلق سر معاهدو کې خلق ورته پنايي ور کې مسلمانانو ورته ور کړی او کافرو دا ناس نه عام دیکھا پا دی دو سورتونو کی با دی دا زلت نا بچی. او. دی یہ یهودو دا بچاو سورتونو قرآن دو خول. دا زلت نا وکل بچی. یهو دا اللہ کتاب د پیغمبر پا سنت ایمان راری. دیم. چنہ خلقو پا او پا عہد باندے منگولیو لگئی. نو دا عام دے کافر سرے جوڑی اکا مسلمان سرے. اوس دا اسرائیل موجوده کلهی تا ته کاری بربریت کای اتوا چې قران سوئی نه دا د امریکای د روس د چین د جاپان په شاو باندې پراته دیخا ایوله پړای ور کړی لا کاغیتی لا سوین جی دې په سنت کې دی خطه ته د قران د علم معلومی ښا په دې نه فوئگی ها دا يهود زپچا اوسو طریقې قران ذکر کړي یودا چ په حبل الله اعتمدي حبل الله سته او اذا محمد صلی الله وسلم سنت او الله قران ایمان برادي اځو يم چې خلق ورته پناي ورکړي دای سره دا چا امداد دی اوسو به حبل الناس ناشخه پويږي لازکه بچتي و باو اخته شو دی بيقد و بين فغزب من الله دې الله له طرف نا و دوري بطا پکړه شي باندې عليم په دای المسکنه غربت او غربت په دای دا تاپل اگید دا لیلا دا ایخ پل سنیشت خوا دای دا بایی غریبانان ہو کده اسی دی دا دا امریکا ورکی زماس تا دا پارای گلداخ ساتھ لیلے دور سنیشت خوا نیوی وی ذالک دا بی انہم یقنن دی کانو دی یگفرونا ہمیشہ انکار کون کی الله آیات اللہ دا لادا یاتونونا ابل کاری سدے ویقتلون انبیاء آ اوجن دا یهود پیغمبرانو لرا بی غیر حق بغیر دا جرم شرعینا اداول ضرور د دا پیغمبرانو په قتل ذالک دا وجل دا پیغمبرانو بی ما په سبب دا غی عصو چې دینا فرمانی کړی دا وکانو دی د یا تدور زیادی کون کی زکه دا کار کوي ښا په دې ته پوي دی و کله پي نه پوي گئی پوي دی ها چا جی ما کیسوي منو المؤمنون واكثرهم الفاسقون اي سوداسکي دغه ټوله اهل کتاب خراب دي ناخه خالق پکشته کنه خالق پکشته ټول مولانا پیران سیاسيات دې خراب خمولان العلماء پکشته توحید او سنت بیان یو په توحید او سنت عمل له خپیران په ک ل تولو سنت بیات کوي موردانولهوررکئ شکه او د ب بیاات نظان سای خ ک افیان په کشتې د قرالو صنت خدمت کوي ا دای خواشتې او د دا عقییده د چې سنت پې د ملک آباد شيټول نری خراب په ټولو بګاز نه را کې لایس نریې کې تابو سوا ان برابر یو بل سره پهناهاو کې تول یو شان نهري من عامل ک زنی دا اہلی کتابونا امتن یو ٹولے دے حائمتن ادریدون کے یتلونا لولی آیات اللہ آیاتن دا اللہ آنا اللہ لی پا حصود وهم یس او حال دای جدی سجدکو لکی مسکو لکی امدی دا لگا پا سجدکی آیاتن لولی نا نا دل تذکر دا جوز مراستنا کل تا مطلب یؤمنون باللہ ایمان را ری پانلا والیوم الاخری پا ذای هغه اهم جزونه را هغه ټولې پرشتې نه مړي کتابونه نه مړي پیغمبران نه مړي هغه مني ههغه چې خدای مني قیامت مني د لامیاس کیم مني ښا کله کله قران اختصارو فیھا اکل کله پورت تفصیلی کی ټول راواخې ایمان ولا شی امر بالمعروف نه فی عن المنکر آه اهلی کتاب نه کوي کای کنا و یا حکم کوي بالمعروف فی پرواو و ینهونه مني کول کوي علی المنکر دنا نارواونه و الگا امر بالمعروف نهی عن المنکر یوازی دیو متکار نه دیخوا اغیی ام کئی منی اسرائیلو نکول که نکولوه مایانو کاری کهو نا اغیی علما پا کیو اغیی منی کول کول کنه دا یوازی دیو متکار نه دیدار در طول دی فا انبیاءو با ام کهو اس پیغمبرش دینا انو کار دیتا پاتی شوه دینا ویسارعونا تلوار کئی فی الخائراتی پا غور کارونو کې و اولائک من الصالحین داغا خلق دی کامیابو الیکتاوی دا جماعت دا جوڑولو دا پار سلور قیدی دی لدری دیووی عقیده دا توحید قانون قرآن جماعت فعال سلورمسو مال با خرچ کئی ایک سو پند رکی این اللذی وما یفعلو آغا چی دا مومنان من خرین دا نیکای او خرچینا فلن یکفروو چری و داغی ناشکری و او نا قبلوالی اونکریشی کارواتی اونکریشی ودا الله په دین کې خرج کاي اپ مسلمانانو خرج کاي په مجاهدونو خرج کاي مسلمانانو د قران سنت او سنت په مدرسو او هغه مدرسې چې د قران او سنت علوم پکې خوده شي حتی پغې باندې خرج کاي علما او سره امداد کاي حق فرستو سره پیران او حق فرستو سره امداد کاي سیاستيان او حق فرستو سره امداد کاي چاريو دي ناشکرون شي تعالی والله مال کړي عم په دنیا ما خیرات کوي والله عليم بالمتقين الله پی جنې متقين ان الذين يقينا خلق كفروا چي کوفرې کړل لنتغني عنهم چاري بلرن کي د دینه امواله مالونه ده دایي د بچر دهي من الله د الله نه شي علي شي کافرانو اسلام خلاف نه الله د عذاب نه د دنیا کې سره پامل او بچو بچي کینو او ولایت اصحابنار دغه خاله ګورواله دي هم دې په فیه پدي اور کې خالد دون امشئی الکه کافر اسپیټال جوړی کافر پسما قسم خرچي کړي نه نه د خرچي مثال سره وې مثلا ما مثال داږي یولفقونا چې خرچ کوي کافرانو په دې حياته دنیا پدي ژوند دنیا کې سالي دنیا ته کمبلونه ور کوي کمبلې ور کوي سالې دنیا تراسنه راضيږي دې سوابښتې دینه مالي موزي خريدي غازي مالي موزي خريدي غازي وايي روزان بساتاي ګوراسي نو چې کوړکا کې درته چنجي هیڅ راسن راضي نظر ته وي چې اسلام مخالف شه اعظم مارګره شن ګورې نه یادا سي مقرا مثلا مثال داګه يلفقون چې خرکيه کافران فی ها دیل حیاتی دنیا پدی دنیا کی سکن دل جوڑی سپتال دل جوڑی لردل جوڑی کما سنی ریخن پشاند سیلائی دے فی ها چیوی سیلائی کی سرون ور سرون گلائی دولا مانینی اصوابات چورسی کی دغ سیلائی ور والا و یخنائی والا حر سا قومین پسل تا دا سی خلق ظلم و الفظهم چیسی آتے کڑی پخبل زان فالاکاته تباع کی دغه سلاه دغه مال الله را پوری دی لکه کافر د خرچی مثال لا شه دنیا نه ورکی حوصله نه اسلام خلاف اگر چې کار خیر کوي مسلمانانو سره خیګړل د قونیاتې بدلل رداده دی, دی مثال داسې دی لکاستا په فصل په مال داسې سی لای راځي قدرتی آی کی قدرتې ووري یا قدرتې گلې ارسل له وما سلمهم الله زياتې لري کړه الله پدای ولیکن قالوا الفصوم يذلون لكن داخلك فخبل زن زياتې کوي او کمالې په کوفر شرک یو لګاو ځان سره دې زياتې او خو هيږي وي ډېر امدادر روان دي ملکتا داولي داولي اخلي دې پی اخلي دې پی سنا سکار خو درک چې وي خوري ک پینزم قانون تا ته دا جماعت ته جوڑو لے پا رہے مسلمان جماعت پا موحیدین و جماعت پا داسی پل راز وبلتا نحکا رکھے موحید دے فا قرآن دستور دے فا امر عمر بالمعروب نہیں آنے المنکار کائے منفق اخ پل مالوں مخرج کائے خود داکہ میلے پکی چے کافر ہوتا اخ پل راز کارا کائے لبی آستا حکومت نے کامیاب لذی آيات کی پینزم قانون وایخا یا ایو الذین آمنو او ایمان خواوندانو د غورغشتو یی نه نوئ کتابو ته نه نوئ یهودنا سوارو ته نه نوئ ایندوانو ته نه نوئ چینیانو ته فرانسیانو ته نه نوئ یا ایو الذین آمنو او دی ایمان خواوندانو کده دنیا پاره خد تا کی یوشی عقیده خو رسول قران یاده ک هر پروته یا ای او الذین او مؤمنانو لا تتخذوا تاسو منی وای بے ثوانه تندرا دار مین دیو سنا الکه بے ثوانه ستو وای ځان پوهه کای د بے ثوانی بے عرب وای بطن صوبی بی اوخرا بطنت صوبی بی اوخرا پټش و ما په بلی دې په اوغورا دا دې دلان دې تا چولې دې باندې خټه سره جوړته د پاتې دې په واچو کمیس باندې تا ستاره ټول خټه معلومه ده دا لمزي معنا ده او دا مجاز دې استعمال شي په سکه د خپل خریتونه او د زړو حالات چر تکافر تا يهودي تا نصراني تا کارندې مسلمان تا واخره پا مانا پوئی گئی وے بیتوانک ستا وی احراب وی بطن بطنک سو بی بی اخرا پتاک رزما جامیل ندا کلی چی تنو بی بلین واغنده اده پاس افی بیا کمیس واغنده اده پاس افی بیا کورت واغنده نستا دو وجود خوشالی و راحت کمی جامی تا محلاو ده بانین تا پاغیبانی بانین پوئی گی چھ خوالا پیرالا گرمی پیرالا سرزی بدا دوری سدی دل تیمانا مجازی سدا گو رخ پلی خیتی تا لخ پلی سینیا وجود نچرت کافر یهودی منافق تا تاو نکی تاورا تا نکی او سوئی ماولا نیولا یا ڈالر برا وایما اولزم مسلمان نما یہ قطعه ال عمران ویل د چاسره چې دا اصول په ګټه او خی چې کله بل رازدار بن ننی ښا مؤمن یه په کتاب الله دي دستور او قانون دی امر بالمعروف نهی عن المنکر کای په دین اسلام په مسلمانانو خپل مال خرج کای خو خلد بیزا یا دا حکومت دا حکومت مسلمانانو کې داسه خلق له عہدې ور کای چاله مسلمانانو جړې وباسي انا مسلمان راس پاش کئی خادیانان دی پکی اغسطی دی شیعگان دی پکی اغسطی دی ناستا دي کاغا ده یهود و نسواراو ده کاترانو دی اندوان دی پکی دی داو پا دی حکومت کې دا خلق نیخا. دا کم قرآن وی دا داوی خوچه تا پی مولیسی پویا که کنا یایو الناذین آمنو او دی ایمان التی سویلو یا ایواللغین آمنو او دیمان خاونا دانو اتقو اللہ دلالو یری گئی علیکم مومن تا امر بالمعروف نئی یعنی المنکرشتے کنیشتے دیوئی تبلیغی اندر اغلی دی خضا پریخو تا دی زیجر تبلیگی تا چین تور چے منگو سلمانان نسواری دلال دادی دا اخنائی پاک مومنان تو اتقو اللہ لاخنائی پاک مومنان تو ای مانا کوم ہو چه رازدار بنین و مسلمان ته امر بالمعروف نا یعنی المنکر نا کئی و دا تلال و تا کم زیزدہ کئی چه قرآن رازی کئی زیوئی کافیرو تا ورشیل تا دعوت چلوئی منخو مسلمانانیو تا مسلمان خوئیی او بدی خبر پوئیگی نه نا را تبلیغ والا و تا ستا جمعات تا رازی اتا و ازدہ کول کئی تا و سرچ اللہ سر, سر روزہ لگائی اتا و قرآن درس ل یا ایو اللذین آمنو او دیمان لا تتخیزو تاسو منی وی بیطانتا رازدار من دونکم علاو دا مومنانو نا ستا راز با دا مومن نا بلچا تنیخ کارا ونی وی ونی. لا یلونکم ناراستا نکی دا کافران خبالا في خبال پروانی کی پفصاد کی دیتا وانی اس وقت ناراستا نکی لا یلونکم لا يعلونكم ناراستن کئی پتاسو خبالاً پا فساس تاسو کئی کور بدل روانای حکومت بدل روانای مرگری بدل روانای خبال فساس توئی ابل ودو ما عنیدتم خوخگنی دا کافران آغا شئی چه تاسو د دلخبری شوئی بل قدب دت البغضاءو یقیناً خکارا شئی ونی بغض من افواهم دخلو دا یهودو نسواراو کافرانو نا سچې علتم چې تاسو څنګه په پکم کار چې تټنګي له دې يهودي او نصراني او د کافرغه خوختي حدا بادت البغضا او یقینا خارشه و ده بووز من دخلو دخولو داینا چې مسلمان بران د ما چرتا نه کوي سوشو دري و ما تخفي صدورهم اكبر اواګه چې پټای سینی دتیا غړتی دا خبرونه چې پخلی کار کوي سلور ق بایدیر لالهکو آيات یاقی نن مخ کاره ک تا ته دلایل په د خبره یا یو الذينه عملو لاته تخیزو بوانته من دوې کوم مادر ته دا خو کوم کړی داې در ته په دلایلو کاره کو اوې راستداررمنی فساد دی نه راستته نه کوئ اولی دوست منیوا ځکه چې په کم کار ته تنګېږي د لاغا خوند ورکي اولی تا پسې پخلی لږیا دی. او ولې چې پښینې درته څه پراتې دی هغه د خولې د خبرو نسی وادي ندامه درته ښکار کړو زکه دې په دوستایو پر آزمونې و حال بیانالکم الایات یقینا خرکړې دي تا دلائل قلتم تاكلون کچریتا سو عقل والا عقل والا خپل دشمن شمن پیټرې قرآن کې څوک نه نوې هغه عقل له وله قرآن ته تخي قرآن چې خبر درته کوي دا مکه علماء کا زکه کافر پتا ناراض نا نا نا تا نه کوي زکه کافر په هغه چې صبر خوشاله دي ته په مصیبت کې په ورزېږي ا کافر د خپل نه وره وزي روغ بران نه ګرځي انا سی نه کیږي تر تکم پراکرتی هغه د خپل دا غي نو سیوا دي بیا نو نه کیږي عقل منشا کنه لګوټي لار به ازي تسوي استاد دي شاګر تسوي بچیا سامشا کنه تل هغه دا د قانونو خد مسلمانانه جماعت تفارا راج نوری ها خبردار آنتم تاسو قلائی داخل اگئی تو تاسو منہ ساتھ اید کافر سرا ولا یحبونکم او غیب منہ ساتھ سرا ولا که ستاڑی رخواق تے کور تے راولی چونہی ولا ورکای اتاق پل وطن تا غپری نا تاسر منہ لکھئی ابلت سکه و تومنون بالکتاب اتاسو ایمان را لای په کتاب لو ټولو تورات ومن انجیل ومل صبر ومل او غی غی دغه په خپل لمانی استاغه ورومنین هاي په جولای کې پروته ان فوېګي ابل او اذا لقوکم کله خالو و اغی آمن نامنگ ایمان راولی دے و ایزا خلاو کلچ اغی زان لشی عضو چی چی علیکن پتاسو الاناملا بندون دا گوتو من الغال دواج دا غسینہ مسلمان تسلس کوم دولا کوم بے ایم خامک شی ازا بطا مائنی ماں ازا دا خرچی را لیگم ازا دا کارونکون او ایزا کتابو اجستانه جدا شکنا چې ته نه نه په خپل ګوتا چاکو لاګوي ورخه د ورکه مسلمان ختم شي قل تور توایا موتم له شی به ځو کو په خپل روسو ان الله په خپل روسي ان الله علی بول یا کن الله پهږي به ذاتي صدور په خاندان د سلو شما را یو یوخه چې خلاد توای دی براذر نه نیوي یو یو, یو, یو شما بلا انتم ساز او رسیگی تازت اے مسلمانانو حسنتو الخوشحالی تیل پا کراو کیجی غنم جوار اور بشپکی کیگی کامیابی پا کراو د مسلمانانو حکومت په ترا قائرے تاسو اوہم ستاسو دا خوشحالی اگئی خفکائی اگئی خفکائی و انتو سوکم اگتازتو رسیگی سیعتو المصیبات یفرخو اگئی خوشحالدی بہا ستاسو په مسیبات تو پلا کورن اے کچن لا لالا غر نو بیا تاسو سره دلته راځو نا کاي دا آیاتونه بچاتول پکای لا جلدت عالمی زده کی او دنیای تعلیم و سراموی او قرآنی موږ سره ویل شي او کومي سملا قومه یې سملا ته ورولې گو او وایته وای راځي سوره آل عمران 119 118 120 آیاتونه درته وانس bale ka ده در قوامه ده ده ویده قرآن نظام میشه چلوله نو ده چلوله چو و تا قرآنیز ده که تاو بلزه تذی وین تصبیرو اکتاو صبرو که کله چې دا غي قوت او زوري وتتق او يريدا اذا الله انا لا يضركم نقصان شي له سوره تاستا قائدهم خلوال دا شيئن ما بولی هر سمره کول شي او چې تطبخ پلي مانو قران کلاچه ال استذرن شي کوله ان الله بما يعملون محيط يقن الله پاغ چارو چې غي کوي محيط راګرول کدي سره راغي راون کې ده دا مسلمان اعتماد لا په الله او عمل به په قران توحید به په قران اوه د قران په اصول او بچلګي په دې دین بخر شم کوي دا د خبري په بل چاته نه کوي بغیر د مسلمان نه انا لا به ولا راګي ګيخه داوی دا دا د دا یوسوئي الله اکبر وخت له نهوزو بالله ټکنالوژي الله اکبر وخت ارځای کېږي اگر که ته اوست در تخیی در غزو احد حالات کمو اللہ را گیر کلیو کافرانو تی نظارو زری و سر ست و, اسونا و سر دو و او خان و سر مسلمانان زر کسان از اون و سر دوو لو اسلو تور پورایو بر سر نوی اخبال کورانه که عبدالله ابنه و بایخبال دریس و مدیری بیام جودا اَله مسلمانانو پمیاس کې اوم دو قبیلو اله بوزدلای زهارکو الله وې ما ټولار سامکله مسلمان په خام لګو اس پوم لګي بیا بوم مسلمانان په خوا وسیه ہتھیار کمو وس پوم کمي بیا بوم کمي خو ضرور کوي او الاغه چې پدېش 50 شرطو رواني و عقیده توحید قانون قران ا جماعت مسلمانان افراد فعال امر بالمعروب نهی عن المنکر لا جماعت افراد پا مسلمانانو پا قرآن و سنت خارچو مسلمانانو جماعت پا بلچال رازدار ننیوی ردی با کمی واسلی با کمی خضور ور که پا دیو سولو لچلی گی نو کم زوری پوش ویوی جی جی جی جی. و ایز غداو تا کموکی چسار وقتی, وقتی تو محمس سلم محمس من اهلیکا د خپل کو کور او کوټه غاینه د پیغمبر علی السلام د حضرت عاشی رضی الله تعالی ادا کورنا کوټه غاینه سار وخت یوته دایم کال د هجراتو د وروکی اختر میاشوا تبوی المؤمنونا کې نول تابومنانو مقاعده مورچو کې لیل قتال د پارا د جانګو تبوی او زاور کاوتا المؤمنون مومنانوت المؤمنین مومنانوت مقاعدہ د دا ناس دی مرچی سلپارا للقتالی جنگ لرال محمد صلی اللہ دا سی دا فوج مهارت ورته الله ور کرے ہو تازو بدیدے کی نہیں تازو بدیدے کی نہیں تازو, کی تازو کی کم ٹریننگ کرے ہوئے خلائے کرے ہوگا دا او خود را سيغار عبد الله بن جبير رضی الله تعالی هو امیر او د 50 کسانو وی کوم کامیابی او کارسي دي مرچينه بنره خوازي اول چې تاسو ته ملک ټولخکاری اکافرانخاری غرغاری په منر عشه دي په میدان کې به جنگي مسلمانان خب پر تر قاهرا روان لږه د کندهو کې امیر سره اختلاف راغې امیر سره به ګوره اختلاف نکړي چې سو پور یا په په حقید بیا بکاينو مرغروی کامیابی دا پیغمبر د خبر مطلب دانو چې په هیڅ حالت کې بنه را نه کامیابی دا لول شو من با شریک شو عبد الله بن جبير و نه پیغمبر د خبر مطلب دا چې په حس حالت کې بنه راځي خبره و نه منل لشو سرا کو شو آآ آآ خالد بن ولید رستو بي ایمان را, را دی اغه جوړورو چې کاندو خو خالد دین دای غالي راغی حمله په مسلمانانو شروع شو شیطان आवाज وکړه الا ان محمد صلی الله علیه وسلم دا ورته او وجه شو مسلمانان مدینه ته تختیدل پیغمبر علیہ السلام وی علی عباد الله ما سره راضیه ده بندگانو پر اپی ګاندبو کی مړمها کو محمد صلی الله علیه و سلم الیہ عباد الله صحابه پیغمبر نو ولادت تور په کافرانو راضی چا یو لاس کیږي جلډی غرذیګه اله لاس کی سینې کې کېږي راضی مسلمانان ادا سے جان نه فار صحابه کرام اغا کامیابی په شکس بدل شوه دا خې غځوی بازار کې ملي کامیاب کړي وې 313 وې دلته ضروي خدامیر خلاف هاو کو زما پیغمبرتا خفکانو رسو انو بس تعقیب وځه ما درسه حاضر کړم دا امیر مخالفت پنه کوي چې کله په حق رواني دا حالت ته احد ذکر کئ و از غدال تا کم وختی سار وخت یو وتی ته ایدہ الله پیغمبره مل الیک د کورستانه تو بوئ المؤمنین طاتینول مؤمنان مقایدا پمرچوکی سلال القتال جانلا کله و غره بوزله راځي کله و حجله دی کله و زکات کای کله و تو پټ تماچا د خپل زمانه راقلی یا وظف منزونه وظف و بنی نکی کیخا محمد صلی الله وسلم اقم مرکی تیارول انتباهوم ته شيخ الحديث دومي شيخ القرآن دومي بوfti دومي قاضي دومي تبلیغي دومي خو دغه وخت او بیا سکه چا امیر حکومکین راخله ثورا هپا مانځکي به ستغالي تفراتي روز تو راشي سوره نساء يا مايده کې قا واصله ولرکای ازینته ګوره په ټوپک تماشه درتزان بدختاري چې دغه غونډگانو کار دي ن نو اعدت لهم ما استطعتم سوره یار کا ورلا والله سمیع و علیم الله غریدن کې پوهه دے اے حممد کومو کې اراده وکړه فاعفتانی دوڑو ملکم کې ستاسو اے مسلمانانو دا سیر اراده وکړه انتبشلا د بوس دای د دوڑو والله ولیهما دوست دی دوڑو دے یوډلا د بلو سلمونا د حضرت قبیله ابله ډله مسلمانانو بلو حارثا لا اوس قبیلہ اوس قبیلہ لذیل بوز دیلای ارادہ کلا کلمر گرو کی بوز دلی راشی کنا طبیعتا اللہ و دوست ما کلا و علی خاص باللہ با فلی توکل المؤمنون زان دی اوس پاری مومنانو اسباب برابر کے توکل بلے پر اللہ اسباب برابر کے اتوکل بلے پر ولقد نصركم الله يقينا امداد كري تاسر الله في بدرين فبدر مقام كي وانتم حال جتاسو ازله اللغوي ولك ازله المنافسه لقوي ذلك spokoy صحابه spoku دلته ور ازله منا قليل اللغوي الله لان الله يريد ان لكم تشكرون لديه بار چتا شكر باسي استقول كم الان يكفيكم عينده پورا تاسورا ایمدتکم امداد کول تاسو امداد بدل اسوک دی رب کوم راستاسو به ثلاثه الاف پدریو زر من الملائکه دی د فرشتو نا منزلین را لګلی شی دی الله وعده وکړه منزلین منزلین را لګلی شی مسويمین راست دی منزلین را لګلی شی غزو بدر کې صرف زر فرشتي جنگي دلی دل دی لدا نور الله وعده کړو چې کله ضرورت یې په بدر لېږم بالا اولنه دې انتصبرو ک تاسوبرو کو الکا صبر پکایخه اسینه چې لالي چونارې شوته کافر را فرالېږي جرنی له راولېږي د پکه بیا چې چلګي مخه او شاملا لدا غي مال تاخذ تمزان ټینګای وتتقو يريد ویاتوکم رازیبتاستا منفورهم سمدستی ددی هاذا چداد یم دتکم امداد وکشتاسو ربو کوم راستاسو په خمسه تالاف او پینزو زرو من الملائکتی چدا فرشتيوی مسوی من او فسرین لکی ابو جهل تا لا کفر جابیر حاری بی کرز بین جابیر حاری بی لا کافر و سردارو وادایو کرا زما کومک بدر زی امداد بدر زی خوشی کل ورطا د لگی ده دو زرو چی شو امداد بند که اللہ خلی فرشتی بند دیکھنے په دی پوئی گئی تفسیر جواهر القرآن وی ایک ازار جنگی دلی دی. لا باقی لا مشروع تو د دی امداد راگ زبان در لیگا سم دستی ده نه سم دستی به فرشتي رازي فارا يفورو فورن د کاټوي جوشي دلته وي جوش پوي رازي با هاذا چدا دې يم دت کوم امداد وکاي تاسو رب کوم رب تاسو بخمسۃ ان پپینزو اعلیفر ضرورو من الملائکۃ د فرشتو مصوومین نخاندار و ما جعلہو نده ګرځولته امداد درا الله الله الا بشرا لكم مگر وزير تاسو لپاره ولی تک ما اینلاو دا دید پارا چی کلک شی تیکاو شی قلوبو کم زنو نسلاسو بیهی پا دین داد سرا و دا امداد دا غلبا چا در کرده دا و من نصرو نده غلبا الا منعند اللہ مگر دا طرف دا اللانا العزیز الحکیم چی زورا ورده و حکمت والا ده فرشتی او دا امداد سنه ده لیاقتو آ دا دید ختم کی فري کی طرف علی یوحی, اوہی طرف علی سا من الذين داخل كنا كفروا كافراند او یک به ته یا ذلیل کی غی غی لرا فینقلبوا خائبین وبغیر ذی ثوانیا ذلیل او یک اصل مردار او یک اصل جیل کی ولیک دا کار چا کړه داخله ازنه چتا سو پیغامبر کړه رد شرف التصرف پیغمبر سره نشی ګوله الله یسالک ریشتتاله را پیغمبره من الامر دغټي د اختیار او د غلبینا شیئل ایش شي محمد صلی الله علیه و سلم چاته ګټ फायदा او نقصان نشي ورکو سو کوم زوري کوله زورور کول شي کوله ذات یاقیده توحید بساتې ښه په دې پهونه شوي دې جمله کې دا بیان تو لایس الاکه ریشتتاله را پیغمبره من الامر د ضرورت یا نا د ضرورت کول وکام یا ورن اشئل معمول لیا نمح کی سر لگی لیا طرفا من الذین کفروا او یکبتهم او يتوب عليهم يا اللہ میر بانیو کی پدئی لطوبی توفیق ولور کی او یعذبهم یا عذاب ورطور کی فا انہم ظالمون یقنان دی ظالمانو بیا مس د تووحيد والله خاصلله لله ماغدي في السوا چې براسمانو کدي وماغدي في الأرضي چې لاندي پمکه کدي غفرو ب کوين من يش چاته چ غي ي ع عذااب کي من يشا چاته چ غواي والله غذو الررحم الله ب ک ح کوون ککه خ سدونونه م م ک تا مثل طبیعه مسئله ده سودو مسلمان اگره جرت سود خور نشه ده غرغشتو اندو تا وی ده امریکی یهودی تا ده چین چینی کافر تا وی ده هندوستان اندو تا وائ. نا یا ایوها الذین آمنو او ده ایمان خواهندانو چا تا ده مسلمان موسکی ده حج کئی روجنی زکاة ورکی سودو پر اتفتی پاس کئی بیلاؤ نا اوگو رہی کنا یا ایو اللذین آمنو دیمان خوندانو لا تاکل الریبا بیاوی و نولیہ غستل وستاملول نا دا اہم جوز دے یا ایو اللذین آمنو دیمان خوندانو لا تاکل الریبا نا ریا یا نمبر آگا یا سرورکی دا آگا یا دلتا ورکی چیالا ایرانی اضافن دچن وضافتن دچن کړي شي در دچن ستوایی چې پاغه سود ورله سود یو سړی لدی زرو پای ورکړي کا اعلی پوری 1500 روپای برابر پیسې راکای نو چې کال پورا شو ناغه نور غاری نا تا ولاده ورکړي هغه سر هغه د سودا پی سی چې دی هغه ستیا هغه یو نیم سار نو واي اغي پسي خو دي سرو پسي دي پين دساور را کولې د دې پيزو پسي به د ونين سوانو لري راکای پوسود ولوم سود اخلي پدې ده پويګې وې اته دو چند در دو چند وې سودي مراقب سچې نو ګورکانا واتغ الله دا الله نو يريقي لعلكم تفلحون تعال دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دلته تقوا سلا سود پرېdal دا الله نه يارشه سود پرېداي مسلمانا دا سوت بیل ما پاس کوي ا ممبرانو چرمینانو دا لپنارو د سخت ما کوي دیبا ممبر توقې جوړ استن احمدو او صلی علی رسول الکریم وا اخر حدیث کی راضی ډیر خلق د قران لوستل کوي خو قران ورته وی ولا ناتی کلا چې د سوت بیلې پاس کړې سود کوي نو چې دا یادګرینو دا دا یاد ته قران په غلا و تباشی مالو عمل رابان لے نکا ہے مسلمان زنا کئی نو دا زنا آیا تکورتا وی واتا باشی اما لولی پا دی دیکھو ہی گئی وی قرآن لولی او قرآن لعنت وی واتا قلنا رالتی او یری گئی دوور آغنا او عدت للکافرین کم ورچت کافر اللہ اللہ تیار کنے دے تیار شوے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وی قرآن کریم کے دا دیر سخ آیا تیاری دے چل لا هغه ور کافر له تیار کړلې مسلمان سود خورته اوړې ډېر <تصفح> <تصفح> خطرناک آیات ته د مسلمان د پاره په سزا کې خطرناک لا راځته وی وي يا الذين امنوا سجدا على الوجه واتبعوا الرسول تابعداري وکيو دي مؤمنانو د الله او د پیغمبر دلته الله تابعداري او د پیغمبر سلا سود ردو که سود پریدا لعن کوم ترحمون د ده ده پارا چه فتاس و رحم و شی و سود خورو رحم نشتخا و سارعو جلتیو که دیو بلنا الان مغفرتن اغاکارونو د بخنی تا من د کم ده طرف ده ربستاسو نا و جنتین جنتونو تا عرضو ها چه پلن والد آگه السماواتو وال عرضو اسمانو نوز مکی دی الکه ده جنت نچارق و عدت للمتتقین تیار ده ده خلقو ده پارا چه ایمان کو کیرے او زان ساتیدو سودنہ اور چاله دے کافر لا سود خور لا جنب چاله دے مومن لا هغه مومن لا چې زان ساتیدو سودنہ الزینا خلاقتے یولفقونہ چې خرج کی فسرائی پ خوشالائی کی وذرائی پ تنگ سیا لاسي قلاو دهم خرج کای لاسي تنگ دهم خرج کای والکازمین الغائز خورون کی د کو سی دی والعافینا مافی کون کی دی علل الناس خلکو والله يحب المحسنين الا مینه ساتي د محسن خو کول کو سرا محسن چاته وی و شو نه جان مال خرج کای د الله لپاره اخلاص پکې پروت ته پیغمبر صاحب دار دی والذین غ خلق اذا فعلوا کلچوکی فاحشه شا... فاحشتا د بی حیا کار شومتیاو کی سدوکی ازناو کی او زلابوز یازیاتیو کی ان فتا ام خپلزان الله یاد کی الله اعلی رضا الله تعالی فاستغفرو بخلو غاری لذنوبه فلو غناون لرا الکبولا نسخ معفکی و من یاذرو الذنونا نہ معفکی گناونا الا الله سوا ذا نا رو حشال کوي دا مسلمانان عما پاغ بناونو فلو چې د کړي هم يعاالون حال دا چې دای پوهږ اولاقدمو منان جفا او هم بد د دا موافتون باخ طرفه د رب د دانا وجلناتون باغوندي با من تختی حالې د دا بلو داغنا انهارو سور قسموللي خالیدي نه ېشب پهدي کې عجر عامامين څخه دی عمل دادا سکاکا ان کو قلق خلق یقینا تیر شوي دي مل قبل کون سلاسو نماغ که سننن قانونو نزا اللہ فسیرو ګرځي فی الارض پزمکا که فانزرو گورائی